которую я на тебе зав'юл. Бандіра ти добіти, я пока. Ні, свободен після такої розмови пан не став. Мало того, він почав люто придушувати свою внутрішню свободу, якою раніше так пишався перед самим собою. До того ж він почав забувати. Першим чином забув Свободу. Радіо, Яке слухав часом навіть тут в армії, коли не дуже лютувало глушиння, що ним КГБ боролося проти ідеологічних радіодиверсій західних спецслужб, забув хвилі, на яких велося мовлення, прізвища дикторів і журналістів забув дещицю з історії, почерпнуту з тих же радіоголосів, і залишив у пам'яті винятково шкільний курс історії СРСР та університетський історії КПРС, забув усі антирадянські анекдоти. На щастя, він мав на анекдоти взагалі погану пам'ять. Забув два єдині, які він знав на пам'ять рядки з констаберної поезії «Плач, небо, плач» Василя Стуса і «Я повінчений з колючим дротом» Миколи Руденка. Забув розповіді старших людей про повстанців-бандерівців і легендарного місцевого командира Василя Годюра, який діяв в околицях джерелева в часи Другої світової війни і після. Таким чином на дембель Пантелеймон Люденюк пішов навіть не роздвоєною, а розстроєною особистістю. зовні зразковий сержант, відмінник бойової і політичної підготовки, активний комсомолець, Акуратно підстрижений, простий радянський хлопець, що чесно виконав свій обов'язок перед батьківщиною і поспішає долучитися до мирної праці свого народу. Всередині – потенційний плейбой із культом західного в споживчому сенсі способу життя, що від гражданки чекає безкінечного задоволення, яке для людинука внутрішнього цілком укладалося Утрохи видозмінену на совковий лад тріаду: секс, спирт, рок-н-рол, а в глибинах підсвідомості, куди він відправив у довічне, як йому здалося після розмови з капітаном Чічковим заслання небезпечні фрагменти своєї пам'яті, він залишався невиправним антисоветчиком та українським буржуазним націоналістом, а значить, найлютішим ворогом українського ж народу. Тож, коли він повернувся з армії додому і випадково зустрів на вулиці свою сусідку, колишню Магдалину, а тепер Лену, обоє були вражені одне одним. Вона завела довге, кучеряве підсвітлене волосся, що разом із широкою, білозубою посмішкою, довгими ногами і високим ростом робила її схожою на американку як це уявляли собі совкові глядачі поодиноких голівудських фільмів. Він же, навпаки, був невисокий, зате стрункий, короткий, чорнобривий, з великим, гарно закрученим направоносом, що робило його схожим на турецького яничара в уявленні читачів соцреалістичних романів з історії запорізького козацтва. Тим не менше, всі сходилися на думці, що вони чудова пара, особливо коли панько зняв військову уніформу і одягнув дефіцитні, неймовірно дорогі штатівські джинси вранклер та канадійську срочку в чорно-зелену клітинку. Все з посилки. Гармонію не порушувало навіть те, що лена на високих обцасах була трошки вищою за нього. Єдиний ганч, що трохи псував ідеальний вигляд цієї пари – це коротка, ще армійська панькова стрижка. Якби він мав довге, звисле, як вуха, вспанєля волосся, вони могли б правити завзірець молодіжної нерадянської моди в Радянському Союзі 70-х років ХХ століття. Ще у військовій формі панько зайшов до Серафима з наміром випити пляшку друговина. вина – і розповісти другові, який до війська йти не хотів, тому вдало закосив під виглядом студента вищого навчального закладу про тягати і лішення воїнської служби. Але Серафим не пив, бо збирався постригтися в монастир, тільки що не знав який – християнський чи будійський. У нього розпочалися духовні пошухи, який, зрештою, Серафем Кадилко вже не покидав ніколи. Тож із давніх друзів, у панька залишилася Лена Магдалина, який він і віддавав свій час, вільний від клопотів із поновлення в університеті, і від пеятик із джерелівськими парубками та кривавих біок з беками, що з'їжджалися в джерелів на танці з довколишніх сіл. Вона платила йому. Взаємністю тим більше, що її подрігу вважали панька дуже гарним хлопцем, попри його великий кривий ніс. Згодом, коли панько осмілів після поновлення в університеті, хоча й незаочно на форму навчання, та придушив у собі страх перед КГБ, зблефував вже армійський особіст капітан Чичиков, він знову поліз у політику і навіть пишався своїм носом. Був право! «Якби ні стримів уліво, – панове, – говорив Пантелеймон своїм поплічникам з Куму, примітка Кум, – Кумедна згодом куріння в перспективі Корпус українських Моджагедденів – підпільна молодіжна українська націоналістична організація кінця 70-х, початку 80-х років ХХ століття на Північних Балканах, що ставила собі за мету збройну боротьбу – Проти радянської влади в Україні. Отже, говорив пан Телеймон своїм поплічникам, скому бігме, зробив би пластичну операцію. А так я схожий на козака Мамая, на Максима Кривоноса і султана Сулеймана Пишного, чоловіка нашої Рокселани, одночасно. Весна переходила в літо, а стосунки Панька й Магдалини з етапу цнотливої закоханості у стадію взаємного кохання по-дорослому. Обоє знали, що справа йде до цього. Вони вже поговорили на цю тему, і Ліна сказала, що не проти розпочати, але сам розумієш, потрібно ще трохи часу, аби налаштуватися, бо вона ще не... Панько терпляче чекав. Одного разу, швендюючи коридорами університету в очікуванні декана, Панько зустрів свого давнього приятеля Митра з наголосом на першому складі Петроградова на прізвисько мьотр I, який теж поновлювався, але не через армію, а через те, що був укотре вигнаний за пропуски пиятику і бешкети в гуртожитку.